Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Cilno društvu sektor 3. Večerašnja tema je sastanak kluba mladih i centara za mlade održan u centru za mlade na Gazi, a organizaciji mreže mladih Hrvatske udruge za kreativni razvoj domaći. Danas nam je gošća Mina Bužinkić, voditeljica mreže mladih Hrvatske. Dobar večer. Dobar večer. Na sastanku se razgovaralo o kriterijima djelovanja i načinima financiranja klubova pa i njihovom umrežavanju danju i daljnjem suradnji koliko opće je udruga sudjelovalo na ovom sastanku. Danas je na ovom našem sastanku bilo oko 25 predstavnika različitih klubova za mlade, klubova mladih, centara za mlade, infocentara i zapravo drugih organiziranih oblika koji dijeluju u području slobodnog vremena mladih. Kako se to može karakterizirati ko pozitivno ili negativno obzirom na broj centara, klubova, infocentara za mlade i sličnih oblika organiziranja? Zapravo broj centara, infocentara i klubova za mlade u Hrvatskoj nije zapravo puno veći kada govorimo zapravo o broju stabilnih dobro funkcionirajućih klubova i centara za mlade. Vjerujem da se nisu svi ni mogli priuštiti dolazak na današnji sastanak, a čini mi se da smo mi ovdje dobili dovoljno reprezentativan broj klubova i centara za mlade iz cijele zemlje, jer stvarno smo ovdje imali ljude što iz Bjelovara, što iz Belog manastira, što iz Splita i Kaštela, što iz Pule, siska Zagreba, Karlovca i mislim da zapravo je nekako ovaj sastanak, samo otvaranje ove priče oko klubova i centara u Hrvatskoj da ćemo svakako u daljnjem su uključiti što veći broj njih. S3 zadovoljni sa ovom postupom? Mi smo Mrežem Mlade Hrvatske vrlo zadovoljni ovim današnjim sastankom. Ovo je uopće bio prvi sastanak sa klubovima i centrima za mlade. Htjeli smo naprosto osjetiti puls razvoja tog dijela sektora mladih i u tom smislu dobili smo sve što smo htjeli. Dobili smo informacije o tome koje poteškoće imaju u svome djelovanju, koje su im prilike i izazovi i zapravo što je ono što im najviše treba. I baš kako smo se fokusirali na tom da vidimo koje sve različite oblike u Hrvatskoj imamo za mlade i kako se oni financiraju, čini mislim da smo dobili baš dosta informacija s kojima možemo dalje graditi vrlo konstruktivne zajedničke procese suradnje. Na možemo li sada ukratko reći slušateljima o čemu se razgovaralo na sastanku? Mi smo na sastanku zapravo otvorili tri teme. Na početku smo razgovarali malo o aktivnostima mreže mladih Hrvatske u ovome području, pa je i predstavnica Ministarstva obitelji imala prilike prezentirati kako su oni do sada, u posljednjih osam godina, podržavali rad klubova i centara za mlade, primarno dakle klubova mladih i infocentara. Mi smo zapravo naš daljnji razgovor fokusirali na tri teme. Činilo nam se da je dosta važno razgovarati o nekakvim kriterijima djelovanja ili načinu djelovanja svih tih različitih oblika organiziranja mladih i što je što se u njihovom sadržaju razlikuje kako bismo naprosto mogli shvatiti koji broj subjekata ima koji način rada. Duga tema kojom smo se bavili su bili kriterije financiranja, gdje smo direktno uz komunikaciju sa predstavnicom Ministarstva obitelji Morano Makovec na neki način evaluirali postojeće kriterije financiranja klubova i centara za mlade i tu smo onda kao predstavnici sektora mladih imali prilike dati svoje sugestije. Treća diskusija se danas ticala. Moguće suradnje, intenzivnije suradnje i umrežavanja klubova i centara za mlade u nacionalnu platformu koja bi zapravo omogućila jednu puno jaču sinergiju, jednu zapravo intenzivniju komunikaciju i prenos iskustava i premošćivanje problema koje sada imamo, te bi se u nekom skorijem vremenu možda i pozicionirala kao dovoljno jak subjekt da može zagovarati promjene u sektoru mladih prema državi. Pa kako je za sada situacija? Koliko su povezane mrežene organizacije koje vode klubove? Za sada se nama čini da klubovi mladih osim u Slavoni, kroz djelovanje organizacije pro i Centra za socijalno podučavanje nisu baš nešto kvalitetno omreženi u Hrvatskoj i stvarno za to postoje više razloga. Jedno od njih je da su klubovi mladih uglavnom mjesta u manjim, manjim sredinama koji baš nemaju ni puno financijskih sredstava i puno kapaciteta za neku vanjsku suradnju, ali vrijedno je spomenuti da recimo Centri za mlade u Hrvatskoj Osta dobro surađuju pa tako info centri ima nekoliko u hrvatskoj jesu uspostavili i svoju zajedničku krovnu organizaciju koja se zove zajednica informativnih centara. Da će se. Sječati, da či što smo povere, da koji je prema mišljenju mreže mladih rad centara i klubova važan uopće za razvijanje aktivnosti za mlade na lokalnoj, regionalnoj i opće nacionalnoj razini. Rad klubova i centara za mlade je, čini mi se, primaran za uopće neko uključivanje mladih, osvištavanje mladih o njihovoj društvenoj ulozi, o motiviranju mladih za svoje, da svoje vještine i svoje talente koriste negdje. Klubovi zapravo mladih su primarni prostori u kojima je jako puno mladih aktivista koji danas u Hrvatskoj imamo izraslo, naraslo, zapravo odgojilo se na neki način kroz, kroz različite programe. Klubovi mladih nude različite sadržaje, od tečaja gitare do konkretne specijalizirane edukacije, preko ne znam, učenja o tome kako nastupati na intervjuima za zapošljavanje ili isto tako mogu mogu raditi svoju vrstnu profesionalnu orijentaciju i usmjeravati mlade e, dalje u svom obrazovnom sustavu i dakle i u svom razvoju. Klubovi i centri za mlade su zato jedan primjeran prostor u kojem mladi ljudi na postaju ono što jesu i što ih više imamo, što mladi ljudi imaju više prostora da izraze svoje afinitete, čini mi se da ćemo imati uh, sve zdravije i sve kvalitetnije mlade ljude ove zemlji koji će onda stvarno onda kako se od njih i očekuje doprinositi društvenom razvoju. Osim klubova i centara za mlade, tu ima i drugih oblika organiziranja mladih i treba spomenuti udruge mladih i za mlade koji su zapravo vitalni dijelovi civilnog društva u, u većini zemlje. Cijelo vrijeme pričamo o klubovima i centrima za mlade. Koja je samo mala neka razlika? To se mm. danas ispa pričalo. Puno smo pričali o tome i ne mogu reći da smo došli do neke koncezualne definicije, ali recimo to ovako, klubovi mladih su autonomni prostori mladih gdje mladi ljudi za sebe i za druge mlade kreiraju različite tipove sadržaja. Primjerice. U nekoj garaži, u ne znam, kninu, um, grupa mladih ljudi odluči se da će imati svoj band i da će organizirati muzičke radionice za sve mlade ljude koji, na žele, koji žele na svirati gitaru, bubnjeve, pjevati i tako dalje. Sremenom, taj klub mladih možda i prirastao nešto veće, pa nudi i književne večeri, i filmske večeri. U svakom slučaju, to je prostor u kojemu se afirmiraju sve potrebe i svi afiniteti mladih ljudi koji žive u određenoj zajednici, žele koristiti taj prostor i oni su sami odgovorni za njega, jel? za njegovo funkcioniranje, za to kakve će boje zidovi biti, za to kako će grijati taj prostor i tako dalje. Naravno da se u klubovima mladih očekuje potpora zajednica i lokalne samouprave. Centar za mlade su, za razliku od klubova mladih, Prostori za mlade koji trebaju zapravo biti puno profesionalniji u smislu ponude određenih servisa za mlade. I u Europskoj i u hrvatskoj praksi postoje različiti centri za mlade i oni nude različite tipove servisa. Primjerice, postoje centri za zapošljavanje i poduzetništvo mladih koji, dakle, nude taj tip specijalizirane informacije. Postoje multifunkcijski centri za mlade koji organiziraju kulturne sadržaje, koji organiziraju informativne sadržaje, edukacijske sadržaje i tako dalje. Ono što je jako važno je da je u Centru za mlade taj pristup puno profesionalniji i da ga onda i vode ljudi koji onda ovdje imaju plaću, kojima je to zapravo njihovih, njihovog profesionalnog angažmana. Kako mreža mladih uh, uopće djeluje? Kako je vidljiva kroz te klubove, centre i infocentre? A mreža Mladih Hrvatske zapravo ne djeluje kroz klubove, infocentre i centre za mlade. Mreža Mladih Hrvatske sa njima vrlo intenzivno surađuje i oni su zapravo sastavni i vrlo, vrlo vitalni dio sektora mladih. Ono što je zapravo jako važno je da su brojni klubovi i centri za mlade iz Hrvatske upravo i članovi, odnosno članice mreže Mladih Hrvatske. mreže mladih je li bilo dosta problematičnih situacija oko financiranja centara ili, je, ili sve skupa štima. Općenito je situacija sa financiranjem sektora mladih, odnosno bilo kojeg tipa organizacija mladih dosta problematična. Sredstva na nacionalnoj razini dosta su zapravo limitirana na sredstva ministarstva obitelji, ministarstva znanosti koja su relativno mala još uvijek s obzirom na potrebe koje mi imamo u sektoru mladih u Hrvatskoj. Pa zapravo su i problemi na lokalnoj razini zapravo jako vidljivi. Mi primjerno očekujemo da će lokalne vlasti uh, upravo financijski podupirati rad klubova i centara za mlade u svojim zajednicama, međutim u, broj, u velikom broju slučajeva to se još uvijek ne događa. Znači problemi sa financiranjem su u cijelom sektoru mladih doista ozbiljni, a klubovi i centri za mlade evo imaju možda jedinu priliku financirati se putem uh, natječaja Ministarstva obitelji koji baš ima specijaliziran natječaj jedan dakle, za klubove mladih, jedan za infocentre. Naravno da je to nedostatno i naravno da ako one dobiju dodatnu potporu lokalne uh, uprave ne mogu zapravo ni kvalitetno djelovati. Ali recimo da smo mi svi u sektoru mladih naučili kako se snalaziti. Jel je li ministarstvo poslao neke preporuke prema jedinicama lokalnih uprava i samouprava? Ministarstvo je zapravo u posljednjih deseta godina e, malo manje donijelo zapravo niz preporuka prema lokalnim samoupravama. Cijeli zapravo nacionalni program za mlade temelji se na provedbi mjera koje zapravo se preporučuju da se provode i na lokalnoj razini. I u tom smislu ministarstvo je izradilo i ove preporuke u smislu financiranja klubova i cetara za mlade. Danas smo na sastanku čuli da je isto tako spremno posredovati u komunikaciji među klubovima i udrugama za mlade i centrima za mlade sa njihovim lokalnim samoupravama kako bi im zapravo pomogli da se ti centri što bolje pozicioniraju u svojim lokalnim sredinama. Kako je danas situacija sa samim financiranjem? Gdje su li ta sredstva porasla u odnosu na početak kad je mreža mladih krenula ili su ista ili su se možda smanjila? U su se u posljednjih osam godina bitno, bitno smanjila. Nama se činilo, kad smo osnovali mrežu Mladih Hrvatska, da će stvari ići u drugom smjeru, da će se onda samo povećavati i da se moraju povećavati s obzirom na ras sektora mladih. Međutim, sredstva su se smanjila. Danas je i predstavnica Ministarstva obitelji to upravo i pokazala, kako je to izgledalo na za klubove mladih. Mislim da se krenulo sa natječajem za klubove mladih 2002. ili 3 godine, kada je bilo oko 1, 500, kuna za 500 tisu mladih prošle godine je dodjeljeno 800 tisuća, ove godine će biti dodjeljeno 400 tisuća. Mi zapravo govorimo o dosta velikoj redukciji sredstava za klubove mladih u Hrvatskoj na poziciji Ministarstva obitelji. E, natječaj za udruge mladih je prije dvije godine upravo u isto Ministarstvu ukinut zbog nedostatka financijskih sredstava. Što se tiče natječaja Ministarstva znanosti, e, obrazovanja i športa, njihovi natječaji e, su dosta e, otvoreni u smislu s, e, prijavljivanja dosta velikih programa za velike iznose, međutim u konačnici kada se objave rezultati natječaja vidi se zapravo da relativno mali broj organizacija mladih dobiva relativno male novac, odnosno vrlo nedostatan novac za provedbu aktivnosti koje je Ministarstvo obrazovanja je u svojim kriterijima za natječaj navjelo. E imali nekih odgovora zašto je to tako? Znači tu smo rekli za 2003. I milijoni pol kuna pali smo na 400 tisuća neki 400% do 2011, smanjenje. Ja mislim da stvar primarno treba gledati kroz prioritete. Da su mladi prioritet u ovoj zemlji, da je razvijenje sektora mladih prioritet u ovoj zemlji, financijska sredstovi bi mogle biti veća. S obzirom da to nije tako, na ovoj poziciji financiranja sektora mladih, politike za mlade, pa onda i specifičnih subjekata kao što su klubovi centri za mlade, stvari se snižavaju. Politika financiranja u cijeloj zemlji je drugačija nego što je bila prije nekoliko godina, isto tako zbog kriznog razdoblja, zbog velike recesije i zbog, rekla bih, dugogodišnjeg zapravo nekvalitetnog upravljanja financijskim sredstvima države. Evo sad iz ovog saznanka zaključili smo kako je Ministarstvo obitelji i branitelja međugeneracijske solidarnosti spremno za poboljšanje suradnje. Kako su dosadašnja iskustva o suradnji sa ministarstvom i sa ostalim ministarstvima i tijelima koje se bave mladima? Reža mlade Hrvatske se doista trudi u svome radu surađivati sa svim ministarstvima kojih se tiče politika za mlade koji mlade imaju u svoj domeni. Dosta smo aktivni u savjetu za mlade i u savjetu za razvoj civilnog društva i rekla bih da s vremenom i sa godinama našeg djelovanja i time što se dokazujemo da nam je doista stala do ovog područja i da smo u njemu izgradili svoju vrstnu ekspertizu i dakle, a, znanje i da možemo zapravo baratati sa vrlo suvislim preporukama, rekla bih da nas se više sluša. Moglo da se i prije možda više slušati i mogli smo zapravo uspostaviti puno bolje odnose sa tijelima državne uprave, međutim, stvari se razvijaju, stvari se razvijaju polako. Ono što zapravo je nama dosta jasno je da prioritet naše suradnje a, kada govorimo zapravo o suradnji organizacije civilnog društva generalno i a, same vlade Republike Hrvatske, mora biti izgradnja partnerstva koja mora biti zapravo vidljiva kroz financijsku potporu jer za razliku od nekih izjava čelnika tijela državne uprave, država doista jest obvezna poticati razvoj civilnog društva jer civilno društvo nosi zapravo ogroman teret društvenog razvoja. Sadim se razgovarali o kriterijima djelovanja, financiranja klubova, pa možemo malo sada o kriterijima na koji način se raspoređuju sredstva. Zapravo, sredstva se raspoređuju putem državnog proračuna i putem lutrijskih sredstava i to je nešto što mi nemamo niti najbolji uvid, niti, niti zapravo baratamo time, direktno ne radimo na tome. Međutim, naša zapravo zagovaračka inicijativa ide u tome da se uspostavi ponovni natječaj za udruge mladih, da on bude dovoljno visok kako bi respektabilan broj udruga mladih u Hrvatskoj doista živio u jednoj stabilnoj situaciji, u jednoj razvojnoj situaciji, za Važemo se za to da se natječaj za klubove mladih isto tako osnaži na način da se kriteriji, pa tako je zapravo natječaji za infocentra, da se kriteriji donose u suradnji sa organizacijama mladih. Da se konzultacije sa klubovima i centrima mladih svate kao zapravo sastavni dio izgradnje bilo kakvih kriterija. Da se od klubova mladih za relativno male iznose koje se do sada dodjelju, koji su se do sada dodjeljivali na natječajima ne traže da provode velik broj projekata i zapošljavaju ljude kada za to de facto nemaju mogućnosti. Ono što zapravo je neki, na neki način naš zahtjev danas ovdje bio je da se pokaže veći senzibilitet u izgradnji kriterija i politici financiranja klubova i centara za mlade od strane Vlade Republike Hrvatske. situacija na lokalnim razinama oko financiranja klubova i centara? Situacija, ja bih rekla, u najmanju ruku loša. Mi smo ovdje imali jednu od diskusija koja se upravo ticala toga koji su poteškoće u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Vrlo, vrlo malen broj gradova i županija sa vrlo malenim sredstvima financira rat klubova i centara za mlade. Većina centara i klubova za mlade ne može reći da se to u njihovom slučaju. Šta može tu mreža mladih napraviti osim kontaktiranja ministarstva, pa znači opet slanja pretporuka. Zapravo, taj jedan zagovarački proces poboljšanja položaja klubova i centara za mlade mi vidimo kao jedan dugoročan proces. Vidimo ga kao proces u kojemu mi posredujemo ili direktno zagovaramo određene promjene. Vidimo ga kao proces u kojemu ćemo poticati u sektoru mladih nacionalno umražavanje klubova i centara za mlade koji će zapravo jasnije artikulirati svoju poziciju, svoj položaj i prema uh, vlastima zagovarati ono što je njima potrebno. Sad već pričamo dakle, o samom mrežavanju, Našli neke primjere dobre prakse u Hrvatskoj? Pa znam vrlo dobre primjere, dobre prakse umrežavanja različitih oblika organiziranja mladih, među kojima su i centri klubovi za mlade. Mreža Mladih Hrvatska je jedan primjer, nastala je 2002. godine i zapravo je to bio svojevrsni napor da se prati ono što država radi u području, u području mladih i da se na neki način naprijede upravo te politike centri klubovi mladih dio su zapravo naših politika koji se tiču naših programskih područja koji se tiču i informiranja i slobodnog vremena mladih. Drugi dobar primjer koji odmah to mogu spomenuti je nezavisna kulturna platforma Klapčar ili klubtura koja isto tako okuplja izrazito velik broj subjekata iz sektora mladih i sektora nezavisne kulture gdje su klubovi i centri za mlade doista ravnopravni i zapravo partneri. Na, na europskoj razini djeluje Europska asocijacija klubova mladih e, s kojim se zapravo doista može ospostaviti jedna dosta relevantna i vrlo kvalitetna suradnja. Ako govorimo o lokalnim razinama, u Zagrebu djeluje Savez udruga operacija Grad koji isto tako okuplja centre i klubove za mlade. Spomenula sam ranije i zajednicu infocentara u Hrvatskoj koja okuplja isključivo infocentra za mlade. Dakle, imamo zapravo tu dosta primjera i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske koji nas mogu zapravo uputiti na to koliko proces umrežavanja može doista biti kvalitetan i dovesti do dobrih rezultata. A kakva je situacija sa umrežavanjem u manjim gradovima, Evo primjerice veličine Karlovca, imaš li o tome nekih informacija? Imam direktnih iskustava u poticanju umrežavanja eh, organizacija mladih u manjim gradovima poput Karlovca, evo konkretno baš i u Karlovcu, eh, ali i u Sisku, Kutini, Vukovaru, Rijeci, eh, različitim dijelovima Hrvatske i moram priznati da je situacija eh, sa umrežavanjem na nacionalnoj razini i na županijskoj razini puno izglednija. I na neki način iz mog iskustva e, ti primjeri su uglavnom bili puno uspješniji jer na lokalnoj razini postoje dva problema. Jedan je taj da uglavnom govorimo o manjem broju subjekata, manjem broju organizacija, manjem broju klubova i centara. A u drugom slučaju zapravo govorimo o čestim sukobima unutar sektora u održanome gradu i zapravo gdje ne postoji zapravo neka... Neko, neka mogućnost uspostavljanja dobre suradnje i rekla bih da se u tom smislu treba poraditi na zajedničkoj komunikacije i suradnje. Može li se reći da, da dolazi do tih problema zbog svoje vrsne konferencije između klubova, centara i udruga koje se bave više manje istim stvarima? Da, ja zapravo sumnjam u konkurenciju kad se govori o zadovoljavanju potreba mladih. Potreba mladih u jedno manje mjestu može biti nekoliko i čini mi se da ne postoji niti jedan centar ili klub za mlade koji može zadovoljiti sve potrebe mladih. Ono što se meni čini je da, da mi što više klubova i centara za mlade imamo da će mi zapravo napraviti bolji posao i napraviti kvalitetniju stvar. Ono što mislim da stvara konkurenciju jesu uglavnom politike lokalne samouprave koje odlučuju financirati jedan ili dva kluba, a ne i treći klub. I to je ono što stvara zapravo svoj vrstni raskol na sceni i ne bih ga podržala. Trudila bi se zapravo da se on na lokalnim razinama što više zapravo umanji, odnosno da, ga se, da se otkloni i da lokalne samouprave doista imaju ravnopravan pristup svim oblicima organiziranja mladih. Što tu mogu sami klubovi i organizacije napraviti da se to nekako spriječi i preduhiti. Mogu se potruditi zajednički komunicirati, uspostaviti zajedničku, kako se to kaže, agendu rada i zajednički nastupiti prema gradu i zahtijevati da ih se ravnopravno tretira. Dakle, to on, oni sami mogu tome puno doprinijeti. Koji su prema mišljenju mreže mladi sljedeći korisci koje predstavnici centara i klubova trebaju napraviti nakon evo, ovoga. Mi smo se baš danas dogovorili oko nekih zajedničkih koraka. Prva aktivnost će nam biti sastavljanje jedne baze podataka oko postojećih klubova i centara za mlade, dakle različitih oblika i klubova i centara za mlade u Hrvatskoj, koji će, koja će zapravo biti upotpunjena opisom djelovanja svakog od tih subjekata u cijeloj zemlji. Um, dogovorili smo se da ćemo organizirati kroz info dane mreže Mladi Hrvatske koje će se krajem travnja dogoditi u 10 gradova u Hrvatskoj i sastanke sa sektorom mladih u tim, um, u tim gradovima u okolnim sredinama um, sastati se sa klubovima i centrima za mlade i proširiti im uh, ideju zapravo ovog zajedničkog procesa suradnje koji smo inicirali u Karlovcu. Dogovoreno je jednako tako da ćemo uspostaviti jaču suradnju sa Europskom asociacijom klubova mladih i pozvati ju da nam dođe ovdje u posjet i da za nas organizira svoje vrsne posjete u um, zemljama u kojima nacionalne platforme klubova mladih dosta, i centara za mlade dobro funkcioniraju i um, jednako tako nam je dosta važno da organiziramo ponovi nacionalni sastanak koji će trajati uh, barem nekoliko dana na kojima ćemo uh, podrobnije razgovarati o modelima naše suradnje. E, Minut, puno ti hvala na svim informacijama. Hvala tebi, Denisa, na poziv. No, da ćemo... U sljedećim emisijama imati nekih novih informacija pozitivnih i što se tiče financiranja i što se tiče informiranja i povezivanja naših centara i klubova. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje idući utraku u isto vrijeme poslušanje. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.